פרק ד' שוב החל ללמד על שפת הים, והמון רב נאספו אליו. על כן ירד וישב בסירה בים, וכלי המון היו על החוף ליד הים. הוא לימד אותם דברים רבים במשלים, ובלמדו אותם אמר להם: שמעו, הנה יצא זורע לזרוע. כאשר זרה, נפלו כמה זרעים בשולי הדרך, ובאו ציפורים ואכלו אותם. אחרים נפלו על אדמת טרשים, במקום שלא הייתה להם הרבה אדמה, ומיהרו לצמוח מפני שלא הייתה להם אדמה עמוקה. כשזרחה השמש נצרבו, ובאין שורש התייבשו. אחרים נפלו בין הקוצים, אך הקוצים צמחו והחניקו אותם, ולא נתנו פרי. אחרים, נפלו על אדמה טובה, ונתנו פרי עולה וגדל. זה פי שלושים, זה פי שישים, וזה פי מאה. אמר להם, מי שאוזניים לא לשמוע, שישמע. בהיותו לבדו, שאלו האנשים אשר סביבו, יחד עם השנים עשר, על דבר המשלים. אמר להם, לכם ניתן סוד מלכות האלוהים, אך לאותם שבחוץ הכל יהיה במשלים, למען יראו רעו ולא ידעו, ושמוע ישמעו ולא יבינו, פן ישובו ויסלח להם. הוסיף ואמר להם, אינכם מבינים את המשל הזה, ואיך תבינו את כל המשלים? הזורע זורע את הדבר. ואשר בשולי הדרך, במקום שנזרה הדבר, אלה הם אשר בשומם, בא השטן מיד ולוקח את הדבר שנזרע בהם. וכן הנזרעים על אדמת טרשים, אלה הם אשר בשומם את הדבר, מקבלים אותו מיד בשמחה, אך אין להם שורש בקרבם, ורק לשעה יחזיקו מעמד. לאחר מכן, בבוא צרה או רדיפה בגלל הדבר, ייכשלו מיד. ואחרים, הם הנזרעים בין הקוצים, אלה הם השומעים את הדבר, אלא שדאגות העולם הזה ומדוכי העושר, ותאוות לשאר דברים, באים ומחניקים את הדבר, ולא יעשה פרי. הנזרעים על האדמה הטובה, הם השומעים את הדבר, ומקבלים אותו, ועושים פרי. זה פי שלושים. זה פי שישים וזה פי מאה. אמר להם, האם באה המנורה כדי שישימו אותה תחת כלי או תחת המיטה? האם לא יעמידו אותה על כאן? כי אין נסתר אשר לא יגלה ולא נגנז דבר אלא כדי שיצא לאור. מי שאוזניים לא לשמוע, שישמע. עוד אמר להם, שימו לבכם אל מה שאתם שומעים. במידה שאתם מודדים, יימדד לכם, וגם יווסף לכם. כי מי שיש לו, יינתן לו, ומי שאין לו, גם מה שיש לו, יילקח ממנו. עוד אמר, כך היא מלכות האלוהים, כאיש הזורע הזרע באדמה, וישן וקם לילה ויום, הזרע נובט וגדל, והאיש איננו יודע כיצד. מאליה מוציאה האדמה הפרי, בראשונה את הקנה, אחריו את השיבולת, ואחר כך את החיטה מלוא השיבולת. וכאשר בשל הפרי, ימהר האיש לשלוח מגל, כי הגיע הקציר. הוסיף ואמר, איך נדמה את מלכות האלוהים, או באיזה משל נמשיל אותה? כגרגר החרדלי. כאשר זורים אותו באדמה, הוא קטן מכל הזרעים עלי אדמות. אבל לאחר שנזרע, הוא צומח ונעשה גדול מכל השיחים, ומוציא ענפים גדולים, עד אשר עוף השמיים יכולים לשכון בצילו. במשלים רבים כאלה, דיבר אליהם את הדבר, ככל אשר יכלו לשמוע. ובלי משל, לא דיבר אליהם, אבל ביחידות הסביר לתלמידיו את הכל. באותו היום, לעת ערב, אמר להם, בואו נעבור לצד השני. הם עזבו את ההמון ולקחו את ישוע בסירה אשר ישב בה. גם סירות אחרות היו איתו. והנה התחוללה רוח סערה גדולה והגלים שטפו את הסירה עד שנתמלאה. אותה שעה היה ישוע ישן על קר בירכתי הסירה. העירו אותו ואמרו לו, רבי, האם לא אכפת לך שאנחנו טובעים? הוא התעורר, גר ברוח ואמר אל הים, דום, הירגע. אז פסקה הרוח ונשתררה הדממה עמוקה. אמר להם, מדוע אתם מפחדים כל כך? איך זה שאין לכם אמונה? הם יראו יראה גדולה ואמרו זה אל זה, אם כן, מי הוא זה שגם הרוח והים נשמעים לו?